Батько її на своєму Москвичу дозволяв проїхати лише кілька сот метрів. Навчилася? Ні, ще боюся. А хто друг з Харківського? Чемно відповіла. Воно тобі треба. Як навчання? Нічого. Як завжди виступатиме на концерті. Я почав ревнувати. Прийшла у кросівках у тих самих джинсах. Я тут бігаю. Багато. По два кеме. Це не біг. Ні, біг, я ще прескачаю, бо ноги в мене і так надто накачані, я знаю. Нормальні, хорошенькі ноги. Усе одно подобаються. Ні, трохи накачені. Це через те, що я довго ходила на балет. Згадав, як Богдан та Ванда мололи ті самі дурниці. Коли за годину до цього я тільки підходив на умовлене місце, то спостеріг, як ховала свої пороживі ліщоки і ніс, роздивляючи себе у люстерко. Дівчата підсміюються, кажуть, тобі буде добре народжувати. Уявив, як вечорами, коли у гуртожитку готуються до сну, подруги помічали її не зовсім, щоб маленькі білі груди з блідими маківками. Перси, які своїми початками сором'язливо і впевнено притискалися до м'якого, прухкого та ще більш одних розкутого і розвинутого тіла. Стоять отак біля ліжка в халаті, лап по боці». Чого в цих кишенях тільки не буває, і вигрібає корінчик від яблука, шматочок ниток, пір'їнку, папірець, верхня губа, навіть без помади, була піднята, чимось закопилена. Розкажи про гуртожиток. В кімнатах нещодавно зробили косметичний ремонт, тому пахне свіжою якоюсь рожевою гуаш'ю. Не терплю ніяких оленів від зеркал навпроти ліжка. Сплю під голою стіною, кави не п'ю, чай не солоджу, ото тільки шура привчила до пива. І раз по раз мені вцями вимовляла «Треба йти, пора пізня». Коли мене розбудили, що хтось прийшов, я взагалі-то здогадалася одразу. Так міг приїхати лише мій троюрідний брат або ти. Гуляли в темноті між освітленими панельками. Минули два майданчики – дитячий та спортивний. Потім сиділи на лавочці біля Богатирської вулиці. Поряд малосімейка. Вже зглядаються. Проводячи в теплім вечорі назад до героїв Дніпра, хотів було вже лишити і повернути управо, якраз до родичів: Ну, що, мені йти чи довести далі? Ні, все таки до води, а то щось тут темно. Боїшся? Та не дуже. А й справді, ще хтось причепиться, чого заподіє. Причепиться, не причепиться, за себе постояти я зумію. Дуже бо голосно кричу і бігаєш. Шалена ти людина, Ваню. отак от. Приїхати одразу. Коли йдеться про мене, то я люблю так, як вважаю за потрібне. Ти мені треба. На зупинці трамваю. Один поцілунок до завтра. А вона ледве повела головою, вдивляючись, упізнаючи, і не погоджуючись: жодної даванки. Тоді ти мене в щічку. Людей мало. Четверо підозрілих хлопцанят, котрі вже по нас пряли поглядами. Поцілувала. Торкаючи щоку, промайнула якесь лагідне криля, впирала в мене очі, і повіки знову задумливо напівопускалися на темно карі зіниці, знову ледь-ледь подивилася знайомо, ще менш, ніж зранку, і майже непомітно, щоб, як тоді, по ночах, невже розчарував, чи остаточно розвіювалися якісь чари. Пізно вже поїхала, місто лишилося. Через чотири дні після фестивалю Вацкевич, за словами його батьків, несподівано зник у напрямку столиці. Звісно, я запитав чому і з якою метою, але відповіді вони не мали. Тоді я запитав у самого себе, що йому там робити. Коли повернувся і я його видзвонив знову, то відповів, що провідував рідню. Але зайти до мене не захотів, чи то моя жінка з те, що заважали. Я жив у приймах, чи через яку іншу меланхолію. Понеділкування – це мотив важкий. День минув. Другий. Я саме почав виробляти закордонний паспорт, бо жінка після фестивалю знавісніла. Міксер її не задовольнив і почала знову торочити, щоб я такі наші безгрошіві на всяк випадок якось уладнав. Приїжджала, бачиш, но поки мене не було своячка, та не одна, а з своїм кавалером. От мою і понесло». Я вже мовчу про її натяки, щоб кидав усі ці юнацькі захоплення і невигідні їй поїздки. Дітей у школі наче побільшило, а в цей трафік ще й побігає до Овіру. Тому мені може й було б, що Гацкевичу сказати, але ніколи. Він, однак, пропадав на черговій шабашці». Допоміг нам здибитися приїзд Шитого. Досить несподівано Богдан завітав до нашого міста у середу, напередодні попросивши по телефону піти з ним на пиво. Що ж, добре, що не забував про друзів ні сам Шитий, ні його улюблениць Гацкевич. Бо осеніло день у день, не зупиняючись. І поки я після школи дійшов по нашій головній і всіма улюбленій Дойче траси до ресторану «Асторія», обидва вже чекали мене на його заскленій терасі. Тут хоч офіціанти, як хороший арбітер на спортивному майданчику, непомітні. Хлопчик упевнено і точно запропонував меню і відійшов у тінь. Навіть не обурився, коли узяли одне пиво. Платив кожен на купу, тобто і за себе. Перші хвилини по-справжньому цікаві, але хто і чим дихає, ще не зрозуміло. «Що ж, за зустріч взявся шити за скляний кубок? Або за три ша, – додав Гацкевич. Зашелись трав, за кохання і за ще щось. Як твоя Олеся?» Та й я тут, після чергової пригоди, кілька днів відлежувався вдома і весь час намагався їй довести, що найважливішим для мене є зараз спілкування, замість чого вона несе мені що завгодно – млинці, мінеральну воду, а про спілкування забуває. А справа була ось у чому. Їхав я рано ранесенько велосипедом через перехрестя у справах, а у нас там спуск підгору. Я собі спокійно кочуся, темно, ніде нікого. Раптом щось шарах. Я в один бік ще хтось, в інший чую, лається. Ти придурок, а я до нього ти хитріший, піднялися. Знову питає: ну, ти по своїй стороні їхав? Я подумав і сказав: посередині ми обидва їхали. Розреготавшись, Гацкевич запитав: до Польщі не думаєш? Та не маю напарника. Впізнавалися Дубнівські, наче жорна млина інтонації. А одному складно, та ще й у невідомість. Давай разом. Напарник потрібен на євроремонтах.